Линула йому навстріч довірливо, без понуки, без каяття. «Хіба знаєш, на якому кладовищі тебе поховають?» Братівсь заповід був викликаний відчаєм. Марко тоді приїхав до мене у вересні просто з Москви. «Ти що, і додому не заскочив?» – здивувався я. «А що мені там робити?» Подзвонив з Москви, сказав, що був рисполі ждала машина, перелетів, сів, і оце до тебе. Марсель хвилюватиметься, не вмре. Він приїхав малою машиною та однаково набилося повен двір малечі, привабленої цим чорним лакованим дивом, обвішеним додатковими антенами, фарами, дзеркалами, і марків у воді мляво відбивався від хлоп'ячої настирливості. «А сигнал у вас який? – допитувалися хлоп'ята. – Правительственний». «Не сигнал, а сирена», – пояснював водій. «Ну, а за не можна. Та чому ж? Тільки в надзвичайних ситуаціях. А коли вони бувають?» «Надзвичайні ситуації можуть бути тільки в надзвичайних ситуаціях», – лунало мудре сутостоличне роз'яснення. Марків помічник самотуга, розувши черевики і розстебнувши білу сорочку, лежав з розпростертими руками на теплому шпуриші і блаженно мружився на сонце. Цей маленький круглоголовий чоловік, колишній штангіст, мабуть, почувався в такі хвилини антеєм і прагнув взяти від землі заряди сили, яку він безнадійно розтринькує у високих кабінетах. Самотуга теж був з тобою в Москві? поспитав я брата. А де ж йому бути? Куди я, туди і він? Така служба. Я вже колись сміявся. Треба і в туалеті моєму поставити два унітази, щоб помічник сідав поряд. І він теж зняв піджак, пожбуривши його куди попало, розстебнув сорочку, роззувся і, приахкуючи від лоскоту, обережно ступав по шорсткому шпурищі. Я повів його в садочок. Там під грушею, яку посадила ще Оксана, була саморобна лавка – Можна посидіти в затінку, але Маркові не сиділося. А він ходив переді мною, метався, нервував, обличчя йому бралося червоними випіками, ніби в малого хлопця. «Що з тобою?» Співчутливо спитав я його. «Не питай, я бо це сам не знаю, що зробив би. Ти колись застерігав мене, що роль вождя грати в п'єсі одне, а в житті зовсім іншим. Я тоді ображався, а тепер...» Плюнути б на все, розплюватися з усіма, піти від них, утекти, заховатися. А як? І пізно ж, пізно. У тебе якісь неприємності? Неприємності? В мене? А що в мене є? Що належить мені особисто? Навіть неприємності належать республіці, а я тільки хлопчик для биття. Піонерський барабанчик. І це після того, як усе життя віддано. Ти б міг не стріляти своєю чиновницькою картечу хоч у таку хвилину. Життя віддано, всі сили на благо. Що там ще? Поясни мені спокійно. Що сталося? Щось у Москві? А де ж? Викликали на президію Ради Міністрів. І слухали не нас, а Азербайджан. Прохід виконання п'ятирічних завдань. Ну, у них там суцільне перевиконання. Байбаков, їхній земляк, вони йому десь на Каспі дачу відбухали на цілі мільйони. а Він йому всі завдання, занижені удвічі або і утричі порівняно з іншими республіками. От вони і перевиконують, обсипаються золотими зірками. І широко шагають Азербайджан. А хто такий цей Байбаков? Чому ж його не турнуть? Ти не знаєш, хто такий Байбаков? Ти, ти газети читаєш? Ну, четверту сторінку. До речі, на другій сторінці завжди пишуть про сільське господарство. Не цікавлюсь. Сільським господарством? Ні, тим, що пишуть про нього газети. Заздрю твоїй незалежності, Микола, зітхнув Марко. До твого відома Байбаков... Голова Держплану Радянського Союзу. Безглузда організація. Але ми всі ходимо під нею, як під Богом. Всі ж бачать і знають, що витворяється з Азербайджаном, і всі мовчать, бо сам Генеральний підтримує».